Ні, не зараз. Софія також жінка рішуча, імпульсивна. Може зірватись, зателефонувати своєму всесильному Борисові. Той іще комусь. Ні, досить одного жори. Георгій Аватисович, далі я, не любив ліфтів. Замкнений простір тиснув на нього. І ліфти чомусь не любили його, мали звичку виходити з ладу саме тоді, коли солідній людині з солідної комплекції конче необхідно було дістатись на якийсь високий поверх. Ліфти полюбляли ще й замкнути його у темній нерухомій клітці. Надовго, настільки, що й прокурор стільки не дасть. Втім, не народився ще той прокурор, який зможе замкнути до заґратованої клітки його сантиметрі кілограми. Навіть мама ще ним не вагітна, навіть тато з мамою незнайомий. Переігнорувавши ліфт, Георгій крокував сходами вниз. Крокував, наче забивав цвяхи. Сходи двох тіли та тримались. На першому поверсі Жора оглянув обірвані дроти, на яких висіла колись лампочка. Відремонтувати, зробити на совість, щоб усе працювало і світилось, кинув одному із своїх ад'ютантів Шарику. Зрозумів, коротко відповів Шарик і занатував у записнику назву вулиці і номер будинку. На вечір великий виїзд, дві машини – «Скільки людей?» – уточнив Шарик. «П'ятеро чи шестеро?» «Когось персонально чи без різниці?» «Скажеш бурому і зузі. Їх обов'язково. Решта – хто вільний?» Шарик схилив короткострижену і тому подібну на правильної форми кулю голову. «Перевіриш, чи удома клієнт?» І здарготав, згадавши улюблену комедію про діамантову руку. «Клієнт готов?» «Телефон?» А то я тобі довідник, сам дізнайся. Буде зроблено. Віктор почувався не просто кепсько, а так гидко, як ніколи. Учора він зірвався. Навіть не те слово. Валька, звичайно, винна б. Вона б і є. Пішла по руках. Щойно він на хвилину відвернувся. Завела собі когось. Варто на кілька днів послабити увагу. І ось вони, прикрі наслідки. «Довелось повчити. Трохи, щоправда, перебрав. Перестарався у педагогічних правах. Це таки занадто. Мабуть, Сентів наставив. Добре хоч нічого не поламав. Але тепер сидітиме вдома. Принаймні, доти, поки морда загоїться, а не тинатиметься по кабаках дітько знати з ким. Шльондра Чортова. Браслет. Дорогий зараза. Цікаво. Хто ж їй такі штучки дарує? Невже справді цей Жора?» А на шиї якась золота байда з діамантами. Що вона тоді кричала? «Не зачіпається, я позичила в Антуанетти. Може, браслет також позичила?» Тоді, звичайно, лажа. Браслет він розірвав. Доведеться лагодити, а це не дешеве задоволення. Особливо, якщо камінці справжні. Один загубився. «Нічого, знатиме, як у дорогих цисках ходити». Бач, на відкриття Венеції запросили. Крута човіха, цікаво, хто. Невже цей самий Жора? Віктор згадав здоровенного грузина, чи не грузина, якесь ліцо кавказської національності, яке крутило йому пальцем біля носа, а тоді увечері біля кабака. Хоч би не цей. Хай будь-який інший Жора. Хіба мало їх у місці? Бо це вже всім лажам млажа про нього таке розповідають. Кров у жилах холоне. Що там Валька кричала? Браслет подарував? А якщо подарував, тоді запросив? Йому рідко бувало страшно. Він забагато бачив у житті і пережив, щоб зберегти це принизливе для мужчини почуття. Але тепер не те, що холодок страху, а вже ціла людина брила накрила його згори. Куди б не йшов, що б не робив, брилу тягав з собою, навіть у туалет. Щось його носить сьогодні, бігає раз за разом. Наче й не їм нічого не свіжого, не міг їсти взагалі. Це від нервів. Так бувало перед чимось серйозним. Андреналіновий пронос називається. Бляга, що ж таке? Виходити з дому не хотілось. Отак би пересидіти кілька днів вдома, подивитись телек до схочу. «Поклацати по каналах, повалятись на дивані, не ж купив цю здоровенну таріляку, антену». «Та чомусь не хочеться». І Жанна неспокійна побачила браслет у нього в руках,